Vänner, vi står i en fabrikslokal i Liljeholmen som heter Färgfabriken i Stockholm. Det blir fest ikväll. Butiken Monkey Biz, 4-10 år och jag och Peter ska spela lite skivor. En annan som ska spela ikväll är Baba Stiltz. Hej! Hej Hejsan! Hur är läget? Toppen! Bra! Vad ska du spela för någonting ikväll på festen? Så tre Så... Uh, nice musik. Mm -hmm. tror jag. <laughs> Vad betyder <laughs> det, det för dig? Det, det, det blir blandat. Det blir blandat. Men uh, jag, och, jag och Henry som jag spelar med kommer... Uh, är det? Sna snabb musik, långsam musik, mellansnabb musik. Precis det som vi gillar. <laughs> ja, all musik. Det kommer bli trevligt. Nice. Yes. Uh, vi ska höra lite låtar som du har plockat med idag som du uh, gillar just nu. Eller hur? Ja, uh, det var lite... Tufft att hitta så mycket ny, jag, jag gillar mycket ny musik, men mycket ny musik är så här folk som jag känner eller jobbar med. Liksom. Mm. Um, så jag, är det det vi får höra idag? Ja, mestadels. Liksom. Nice. Uh, men jag känner att jag gjorde bra ifrån mig, jag hittade grejer som jag faktiskt så här verkligen tycker man ska spela. Bra, vi ska få höra en ny, en ny Baba Också, eller hur? Ja, Blir det vi. världspremiär? Eh, nej, inte riktigt. Alltså, eh, för eh, när jag höll på att spela in en låt med, med rapparen Young Lin så råkade den komma med så här, en halv bar. Mm. Eh, så det blev som ett litet intro för den låten. Mm -hmm. Men eh, den, det är inte hela låten som är med i den låten. Så nu spelas hela låten. Vi ska få höra den om, om en liten stund. Det är inget uh -huh. märkvärdigt. Alltså, det är verkligen bara... Det, det, det är inte en låt-låt det, det är mer än här. Sälj inte den här låten kort nu Nej, jag ska inte göra det <laughs> Den kommer snart, men som vanligt så börjar vi med en uh, låt som jag har lyssnat mycket på i veckan Go on. Yeah. Yeah. Bad yeah, little bitch got tats on my yeah. tits. Ice on my wrist, shit cold like bricks. Shoes low key, you ain't seen these kicks. now. Nah. stack blood first, get smacked for this. Bad little bitch got tats on my tits. Ice on my wrist, shit cold like bricks. Shoes low key, you ain't seen these kicks. now. stack blood first, get smacked for this. Name another bitch do it hard like this. Do it hard from the start, get bread for the shit. My uh -huh. nigga he trip, but I love that dick. Treat a nigga real quick, and I love that shit. Yeah. Yeah. Name another bitch do it hard like this. Do it hard from the start, get bread for the shit. Yeah. My Yo. nigga he trip, but I love And I love that shit Yeah No mud on the shit No mud on the shit Got bricks, no sticks Got bread, no stick. No mud on the shit I am Got bricks, no sticks That yeah. yeah. lil' bitch got pads on my tits Ice on my wrist Shit cold like bricks Shoes go keep when she needs kicks yeah. That fuck verse gets half this Yeah Spotless No mud on wood, I runnin' Can't nobody top this I'm runnin' cause I'm standin' I'm spotless, spotless, spotless I'm not in the discussion, I'm in, in, in the discussion Got shit, just bitches and got shit I'm in mean, the spotless, I'm spotless, spotless, spotless Sick expectation, I make you look better like wall decorations Cause he's into parties and overnight clubbing That's half of the reason I don't want a husband I'm a husband Why when I eat it's a table for one? 'Cause when you get buzzed, you just call anyone. And when bitches pick up, I know what's to be done. Uh, I'ma switch lanes on the E-way, make 'em look back like a replay. Bam, me some new shit, hit it like a pool stick. Put the boy to sleep, call him PJ, and I better get my ex nigga nightmare new bitch couldn't see me on a high chair, high beast I might be, the only real chick they can hit a few high keys and still be gutter, never get another, I'm self-made like I never had a mother, never had help so I don't need choice, still get to it like a list full of choice, list full of niggas who just want my attention, these hoes lay right, I'm off for detention, off with your top, if you ain't got quads. then my nigga you a stain, And my nigga I'm spot, spotless. no more than what I run But top this on front cousin stunning. on my baby gas shit. No man can this. How she has Jag tycker jag är så himla nice. Den är liksom poppy och cool och slappig och tuff och söt på samma gång. Yeah, Vad tycker du, bara yeah, det är sweet. Det är um, Kitty, uh, formerly known as Kitty Pride, tror jag. Um, Sasha Go Hard och Tink. Um, Sasha Go Hard och Tink är ett par av så här, Jenny och hennes absoluta favoritnamn um, från Chicago. Uh, vi har köpt om en del här i paran ja, Har de släppt en go hard. Mm. Hur många mixtips? Jag, jag, jag har bara hört typ hitlåtarna Ja, du, säkert ja. Jag, är ingen, jag är inte så bra på, på titlar När det kommer nej, till mixtapes och album Men det känns som att alla de där unga Rapparna bara öser ut sig Både låtar och mixar. Va, vad tänkte du när du hörde det här? Uh, jag, bara, jag, jag började undra om det var Hon, hon som hade gjort en låt Med, med, den låten med riffraff som, som var såhär jävligt Tänker du på Kitty? Nu, Kitty Pride? Ja, ah, precis. Uh... Båda de är ju lite, lite utskällda. Jag vet inte riktigt vilken låt jag tänker på, men jag kan tänka mig att de har gjort det. Men de känns som så här lite utskällda ja. hipsters på något sätt. Ja, ah, jag vet de, inte. Alltså, det, de brukar det komma under dem ja, här, ja, alltså här. Det är så mycket diskussioner mm. med så här rap just nu. Vi pratade lite under låten att det ändå är skönt att rap kan få vara ganska många olika saker 2013. Ja men det, rap är ju populärkultur liksom. Mm. På riktigt nu. Det är popmusik. Vad tycker du om det? Eh, det finns positiva och negativa aspekter liksom. Men jag tycker ju mer människor känner att de kan eh, uttrycka sig liksom släppa på hämningar och sådär. Det är bara bra. Jag tycker att en av de bästa grejerna är ju att det får plats fler sottespersoner, alltså olika, verkligen, verkligen. olika typer. Det är inte bara de här där dudie dudsändningarna. Nej, verkligen inte. Men det, alltså det här med, att, att ja, det är, Det är också komplicerat med typ, jag vet inte. Alltså vad rap har betytt förut och hur det förvaltas av, liksom den så europeiska övermedelklassen nu, liksom. Det har ju också sina baser. Ja, jag vet inte. Det är inte helt lätt att ringa in och det ju, nej, Men nej. Det, är, det är inte alltid man känner sig helt skön Som så här vit uh, nej, men alltså Det är tråkigt <laughs> att dra till den spetsen Men jag, det är sådana saker är värd att tänka på också Absolut. Men jag, för får bara sammanfatta Jag tycker det är grymt att Hiphopmusik är så jävla självklar liksom, mm. I kulturlivet nu ja. Jag tycker att för mig har den alltid varit det liksom. Jag är uppvuxen på det Så jag, jag tycker det bara är befriande Vi har dragit gott igång ditt första låtval här i bakgrunden. Vad är det för någonting? Det är Max Pass. Max Bas, yes. Lovin, Lovin, Lovin, love Lovin You. Vet yes. lite mer om den här låten. Um, den är med på, på ett sådär, um, det är väl lite som ett arkivsläpp som uh, Max slängde ihop med Top Nice-gänget. Mm. Vilka är det? Hur skulle du beskriva dem? Eller Top Nice? Mm. Uh, det, det, är ju, det är ju någon slags partykonstkollektiv från Stockholm mm. som jag har liksom, så länge jag har funnits så har ju de alltid liksom, varit äh, liksom, många hjärn i elden många eld i hjärnan <laughs> <laughs> och gjort supertreliga fester och ja, de är grymma mm. hela Vad va är det med just den här låten som du gillar? Uh, det, det var svårt för mig att välja ut någonting från plattan för jag, jag tycker allting är så himla bra och det, det är en sån här fin, fin mix av musik som, som inte är så här självklar åt något håll men det är ändå liksom väldigt homogent och, och ärligt. Det är ganska atmosfäriskt och stillsamt. Det är verkligen atmosfäriskt men det är också så här, på sina villkor liksom. Det för, eller, På vilket sätt då? Det är verkligen inte att så här, han försöker få det. Eller jag får inte känslan av det. Det känns väldigt mycket bara som att det här är den musiken som han har gjort. Mm. Och jag, jag vet inte, det är inspirerande. Superfin. Um, vi går vidare med en annan låt som jag tycker är helt uh, fantastisk. Nu är det faktiskt uh, superpremiär. Um, det är Niklas Mackelberge som är tillbaka. Um, han kom, han, det, innan var det en duo men nu är det bara han själv um, det kommer att en EP i början på nästa vecka som heter Born from the Sun det här är första spåret från den här EFN, Ögesund heter Peppat. Den här tycker jag tycker det är otroligt fin. Jag gillar det här lite flummiga lösa slutet också. Mm. Um, Augustund var det med Nikolaus Mackelberg. Alltså. Är uh, ja, Jag får någon slags parflytsbands känsla. Jag ja, menar, du? det är lite de här saknade de banden som brukade spela på Sägertorum i vårt platsen. Ja, men det är något i det här lite drillande ja. och uh, melankoliska som jag tycker kan igenom här som man kan känna igen. Det är lite så här fest, jag den där, de, de banden. Mm. Det de var, de var så superledsat och jättehoppfullt på något sätt. Jag tycker mm. om den vibben. Den är sweet. Det är ju <laughs> nyckeln till all bra musik på något sätt. Gråt dansen eller det i ju att jag. Ja, engelskt. Man behöver båda. Ja, ju verkligen. Vi, vi ska spela en, en ny låt med dig. Vi teasade ju lite här innan. Yes. V vad finns det mer att berätta? Vad heter den? Den heter Björk. Jag såg Björk på Flowfestivalen för några år sedan. Mm. Det var är det här en hyllning? Nej. <laughs> jag kommer inte på något bättre namn. Så att, tycker, björk, jag, jag, vet inte, jag tycker det, det, det ser fint ut med bokstäverna. Tycker jag, de passar ihop. Liksom. Är, det, är det uttänkt för att locka internationella lyssnare som tycker att skandinaviska tänkte, är, är härliga? Ja. Nej, jag tänker ju mer som så här Drake-konceptet att man har en annan artistnamn i. <laughs> Nej. Nej. Nej. Nej. Girls Love Beyonce. Ja. Nej. Eller Good Thing Forever. Ja, okay. Underbattig kort. Ja. <laughs> Vad var stilt uh, Björk. Mm. Um, hur kom den här låten till? Um, jag, um, jag brukar ibland försöka göra så en grej om dagen i en månads tid. Typ. Mm -hmm. Och uh, inte tänka så mycket på hur dåligt det blir. Liksom. Och uh, det här var en låt som gjordes under en sån uh, arbetsperiod där jag bara nötte ur mig grejer. Ja. Det här var en av de typ den enda låten som blir bra. Va, hur, um... <laughs> och den, den är typ en minut. <laughs> <laughs> Jättefin. Ja, den är gullig, liksom. Men har du några andra så här metoder när du gör musik? Alltså för det känns ju som ett uttänkt verktyg. Att bara, nej, nej men... men jag tror att det är bara så här. Behandlar det som ett vanligt jobb. Liksom. Mm. Jag tror det för att liksom. de jag ser upp till det är de som bara så här är produktiva och har en bra produktionsnivå och kvalitet oavsett vad de gör. Liksom. Hur ser en vanlig dag ut för dig när du gör musik? Vakna upp. Tidigt? Eh, så tidigt som det går. Och sen eh, laga lite frukost åt, eh, åt mig och min baby. Och sen så drar iväg till studion, dricka kaffe och sen jobba. Och sen så försöka... Liga till fem. Eh, jag försöker komma hem eh, innan, innan det blir allt för sent. Mm. Eh, bara hitta rutin. Jag tror att det är jätteviktigt. Så att man inte blir galen. Liksom. Du är inte den som ska sitta uppe så här klockan 5:00 på natten och nöta. Och om det är värt det. Alltså, om, nej, men det, är så, ja, men det gör man alltid, men jag tror att det är alltså, så här. Det är mer, jag vet inte, för mig vill jag bara hålla det så här. Gör det och så bara Försök Försöka bli så duktig. Alltså, jag är inte bra på det nu. Liksom. Jag försöker få in den rutinen. De 10 000 timmarna som Malcolm Gladwell brukar prata om. Ja, Man men, behöver ja, bli bra. ja men det är som Mika, Mika som uh, jag har med respekt för honom. Liksom. Han är en grym DJ, Mika Snickers. Mm. Jag hoppas det inte känns som name dropping nu. Nej, det är okej. Okay. <laughs> ja. En legendarisk ja. Stockholms DJ. Bara en sån här grym mm. person. Liksom. Han mm. sa till mig att det tar 10 år för det att kunna vara en DJ. Liksom. Och det tycker jag är jävligt sant liksom. För det är så mycket saker man måste förstå Och det är inte för att det är pretentiöst Och såhär, oh, du måste förstå essensen Vad det är Det handlar inte om det Man det är... måste bara öva, öva, öva Ja men det är som i allt liksom. Vi fortsätter Jag kör lite såhär barrennan Cool R&B mm? Tjej, typ Grymt <laughs> Once Nash och Travis Scott. Uh, låten heter Vulnerable. Jag tycker att hon... Um, gym. Det kom en uh, låt med som lätet Boss för något år sedan, Som också är väldigt så här, långsam och sexy. I brist på bättre ord. Um, mm. Det är ett bra ord. Jag tycker att um, det här låter sjukt bra. Och det det är som att jag fortfarande inte är på det här ljud, liksom det här soundet. Mm. Um, jag, jag vet inte hur man ska förklara det. Med de här lite domedrags aktiga, nedsaktade ljuden som mm. bara skapar stämning. V vad tycker du om det här? Jag tycker det är fint. Jag tycker det är bra. Mm. Men? <laughs> <laughs> Nej. Jag börjar lyssna väldigt sällan på, på sån här musik. Va va vad lyssnar du på mest 2013? Uh, – Nytt eller gammalt eller? – Ja, men uh, allt möjligt. Vad är din liksom? – Jag börjar lyssna på uh, ett av mina favoritband, uh, um, Mount Kimby. Mm. Nej, nej, nej, nej, förlåt. <laughs> Helt fel. Också ett jättebra band, Mount Eerie, uh. som de har snott sitt namn från. <laughs> um, uh, Phil Elvrum som gjorde saker under The, the Microphones, back in the såhär, freak folk art-pop. Dagarna, alltså. Okay. 2000-talet. Han, han släppte precis ett så här, nytt album med demoversioner på klassiska låtar som han har spelat in. Och så har han spelat in allting i garageband och använt Logics Autotune eh, för att det ska vara som så här, bruksanvisningar till bandet när de ska spela live. Så mm -hmm. de får liksom hela projektet. Mm. Och sen har han sammanställt de eh, låtarna och släppt ett album. Och hur låter det då? Eller grymt faktiskt. Eller bara så här. En, en rätt allmän. An... bara så här. Grymt. Ganska konceptigt. Eller? Alltså det, det, det är det som man. jag eh, Koncept för eh, innehåll brukar för mig. Jag brukar bli lite rädd för sådana grejer. Ja. Även fast det kan vara saker som jag tycker om som är så. Men just det här känns ändå som att så här det känns verkligen som att ja, jag måste visa mitt band när jag ska turnera hur man ska göra de här och visa alla stämmorna. Jag kan inte sjunga sig i stämmorna så att jag får tweaka om rösten så att det mm. låter jag, vet, jag tyckte det var bra. Det låter spännande. När ni klaffar med både koncept och hur det sen blir, då det är ju då man har en full träff på något sätt. Förlåt, jag var <laughs> helt. vi <laughs> står här i ljuset av någon slags, slags kandelaber och nu drömde sig bara vara bort in, ja, ut i evigheten. Vi har fortsätter med uh, en, uh, en låt till som du har valt um, A Night at the Museum Vad är det? Vem är det som gör den? Uh, det är ju Pedro Dollar P Pedro Vem är det? Uh, Studiebanus Petter Vi lyssnar mm. Väldigt um, stillsamt, mjukt, varmt. Superfin. Verkligen. Uh, det, det är inte så här man är van att Petter, eller? Jag tänker på mycket mer på dansmusik när jag tänker på Petter Nordqvist. Uh, han är han, är fan, han är grym. Han gör riktigt bra musik. Alltså. Uh, hur skulle du beskriva det här? Jag vet inte. Det är väl någon slags... Jag vet inte. Jag är så dålig på, jag vet inte, ibland är jag riktigt dålig på att beskriva musik. Vad, vad får du för känslor när du lyssnar på detta? Basar, jag, jag brukar, jag, jag tycker om när man lyssnar på en låt, oavsett melodier, oavsett så här, arning och sånt. Och bara så här tycker om hur ljudet faller mot ens öron liksom. Um. Nu tappar jag bort mig igen. <laughs> <Förlåt>. <laughs> det, går, det går ändå väldigt mycket bättre det här än när du och jag gjorde radio senast. Ja, jag för ska be om sedan. ursäkt igen. Det var helt men Det var fantastiskt. Uh, om, jag tror inte att det går att lyssna på längre. Men, uh, det gick snabbt att lyssna på då. Faktiskt. Det, det var en upplevelse. Men nu har vi en väldigt ny nice stund. Ja, vi tänder ljus. Och. Det, jag, jag känner att vi, det här måste vara ett av de det lugnaste poddavsnitten vi har spelat in. Det är väldigt soft, stillsamt, mysigt. Jag tycker om stillsamhet. Det är lugnet för stormen här på Färgefabriken. Verkligen. Snart kommer, <laughs> Snart kommer basen. Var... Precis. Vi, vi tar upp det lite nu. Uh, jag har lyckats klämma in en låt till med Tink. Uh, <laughs> Sweet. <laughs> det här är hon tillsammans med Jungle Pussy. Lucky, lucky, they're looking at us. What they want? what they really want, who they tryna be, Tank G, Jungle Pussy, I don't even know why you bother, them bitches in the back, but them bitches they front, it's nothing, better bitch or nigga press my butt, it's stunting, looking good cause a bitch supposed to, I go to, all the popping places you don't know When them niggas call. horny, them they niggas call. bore me. Hoppin', poppin', but never been corny. Bitch, you know my name. Jungle pussy, she can't be tamed Run around saying way from lanes. It's a shame how bitches complain. Mad at me, cause they like mundane. Like to party and get lust day. Party and party to the party must stay. Cabin' at home with a kitty trust bang. End of the night, still got my motherfuckin' money. What they want. Stay the fuck up on my lane. Oh, curvin' these bitches like a motherfucker. Looking rainbow, riding through the same sheets. You looking like the same sheet. I'm popping, popping, popping, popping poppin up at every angle. Yeah, I've been popping since Poppy was popping bottles in public. I like get your man them temptations as if his name David Ruffin. He like my style and my aura. I like his cash and his chain i'm aching that's like a heavy migraine these bitches lighter than feathers i change it up like the weather they say i'm sick with this rapper so tell these rappers get better i wish these niggas stop wishing they want my land like i call these bitches they fakin', it's like they all want auditions, eh? Yeah? I probably count like 30 cameras when I'm in your city It's monkey and monkey doin', jungle pussy with me These hoes is followers and they don't need I with the names And I can't hold no straight cause all these goofy bitches in my brain But I'm rollin' a doobie and tryna get high so I never get tired, tired. Curvin' these bitches my money so straight that I never do, I uh, never do, uh I pull up and crash your party, call it a hi-hat DK way down to the Chi-Rex Stay the fuck up on my lane, ho Curvin' these bitches like a motherfuckin' rainbow Riding through the same streets, you lookin' like the same ho I'm Poppin', poppin', poppin', poppin' up at every angle Had bitches pussy poppin' to my first single pop it, pop it, pop it, pop it, pop it, pop it, call it Pringles Now why all the dudes I used to like wanna mingle? They see a girl looking like a flamingo up, Oh, oh step the grigio, slow on these hoes Let these niggas rub my back Let these bitches kiss my toes I keep the haters in the cut Alone with friend, the memes, and bros Keep that swisher, cancel that duck Pull that front toe out my clutch What's up, what's up? Wanna take it with me, wanna party with me Wanna poly with me trying to get it jungle booster from uh, new york tillsammans med chicagos team uh curbum här vad tycker du jag tycker det ska på något mm. sätt Påminner mm. mig om dj zerk lock him in the trunk mhm får kolla upp uh, vad är det som är likt bara så uh Uh. Är det attityden? Ja. <laughs> Vi, jag, tycker, jag gillar de här um, Det låter som någon slags här, Kyrkklockor som ligger någonstans i bakgrunden ja, uh, fm klockor. Säkert det, Jag tänker att det inte är någon som står och ringer dem, I någon så här, äkta kyrka någonstans Men um, de dyker också upp på den här Future Brown-låten med Tink Som kom i somras och som gillar supermycket det känns som ett ljud man kan hålla ögonen öppna efter uh, i vinter. Om det är lite uh, Mysterious Funk eller uh, Space Ghost 66 666.6 eller whatever. den plattan fanns också lite så här bell-ljud. Mm. Uh, finns det några ljud som du gillar extra mycket just nu som du försöker peta in i din egen musik? Mm. Jag gillar... Um, jag vet inte faktiskt. Inget som jag kommer, kan, eller som jag, eh, kommer tänka på. Ah, uh, Klura på det ett tag till. Bas i mono. Bas i mono? Det ska ju vara i mono. Mm -hmm, okay, okay. Men när det är såhär såhär såhär så uh, som inte alls är jättestora utan små fast fortfarande liksom basiga som såhär Små, ja, ah, då, då, sådana <laughs> grejer. Vi får uh, fortsätta hålla ögonen öppna efter din musik också och lyssna efter det här ljudet. Vad va har, va har du på gång framöver? Eh, kan vi få höra något mer? Ja, definitivt. Det, um, jag släpper två tolver mm. på Studio Barnhus uh, nästa år. Mm. Fick testpressen för första igår. lätt bra. Och sen så kommer det... Um, jag jobbar på ett lite större projekt. Jag vill inte prata för mycket om det för att okay. i, det blir alltid jobbigt om man pratar om någonting och sen så lyssnar man på typ det här ett halvår senare så bara så blev det inte som det skulle bli. <laughs> <laughs> Men jag håller på just nu och jobbar lite övergripande <coughs> med mina egna grejer. Vi får lov att när du mm. har något som vi får spela. Ja, definitivt. Vi, vi har ju på så finns Jenny och vännerbloggen där finns en intervju med dig eh, om dina från i år och lite gamla hjältar. Uh, där kan man också snart uh, läsa Nicolas Mackelberg-intervju och um, få vår bäst av november-lista. Jag tror S att Tink kommer att dyka upp på den här ställen också. Vi får med vid din sista låt. Yes. Uh, vad är det vi ska göra? En, en, en ny låt som Actress har gjort som han lade upp på sin Twitter för nedladdning för typ någon vecka sedan. En låt som någon slags metallica-gitarr. Ja. Ah, jag ser <laughs> alltså, han, Hans nya platta- som ska släppas på, på en label som heter Work Discs. Jag är sjukt peppad på den faktiskt, sjukt peppad. Vad är som du fastnade för i den här låten? Um, jag vet inte. Um, det känns som att någonting är på G. Liksom. Ja. Jag tänker lite på. Jag tyckte om Zorro för att när det var, var mindre. Vad såg du som liksom fick Gyurgen ja? Ja. Uh. Jag tror att uh, den gamla serien gick på Femman så här, på lördag mm. Brukar jag kolla på den. Uh, det är någonting med där alltså. Caped Crusader. Det är den känslan Coming to getcha. Get ah, okay, okay. Save the world with my darkness. Ah, kanske, kanske. <laughs> <laughs> uh, så vi pratade om det här under låten. För först tänkte jag bara, vad är det här för skumgitarr? Vad är det här för musik? Den, det är ganska apatfullt det vi brukar spela. Men så du började snacka om att det här skulle kunna vara en, en bit av en, en rapplåt eller ett ja. rappbeat. Jag tycker om när man uh, hör saker. Mm. eller när man, jag vet inte det känns som att man måste det känns som att eftersom det finns så mycket olika grejer idag så, så känns det dumt att inte när man gör musik och när man försöker hitta ny musik försöker utmana sig själv i liksom sitt mm. urval och sättet man gör grejer på så där. Jag kan vara lite avundsjuk ibland på så här producentögon att man kan höra, för att när du sa det så bara ja men just det, så bara en, en en tumma på det här liksom ja, och jag tror, lite rap, så bara, ja ah, då är jag hemma då ja. fattar jag Ja men Jag tror, jag, jag tror att det är bara... Åh, jag vet inte. Det är bara känslospraden ute. Jag hör inte. <laughs> <laughs> det, är bara... det är bara att försöka hitta liksom, um, saker man gillar i, i det mesta. Liksom. Ja, eller bara så här, utmana sitt lyssnande tror jag är superviktigt för alla personer. Jag gillar... Man ska gilla all musik, eller ge all musik en chans och sen så ska man se hur det berör en när man börjar lyssnar på det. Och sen som det är bara så här, gjorde att man kände sig lite så nej, då kanske man inte gillar det, men ge en chans. Liksom. Bra sista visdomsord. Oh, så jävla vis. Tack snälla för att du var med. <laughs> tack, tack för att jag fick komma. Sorry. Jag hoppas, det blev lite suddigt där på slutet, men jag hoppas att jag var lite mer skärpt. Du var helt fantastisk tycker jag. Limt, limt. Vad kul, vi ska ju själv. kväll. Oh. <laughs> ha det bra feel like your time is pulling me in And I'm trying to make sense of all. Something tells me that this is right Of all the things I could take away from this Someone tell me if this is life How could I have ever been so oblivious? How could I have ever been so oblivious?